Itt. Na, hát, sziasztok újra. Nagyon érdekes témát hoztam nektek, de kezdjünk, és bele már elég sok anyagot hoztam, remélem úgy bírni fogjátok. Itt délutánunként elég nehéz odafigyelni, ezt már én is már sokszor megtapasztaltam, de megpróbálom is végigvenni, mert nagyon érdekes szerintem. Na, a téma, ami... Um, ami mindannyiunknak szól, az a, a nehézségek, a szenvedés. Miért? Mert vagy egy nehézségből jöttél ki, vagy lehet, hogy egy nehézség közepette vagy, vagy egy éppen vár rád, és hamarosan feléd jön. Ez <gül> sajnos így van, mert ilyen az élet. Tehát amíg itt vagyunk ezen a földön, addig, addig találkozunk nehézségekkel, esetleg szenvedéssel, fájdalommal, veszteséggel, csak mindennel, ami, ami, ami nehéz, ami, amit nehéz elviselni, öm, és amihez kell, kell erő, kell megerősítés. Öm, és ezért ez egy olyan téma, ami, ami mindannyiunknak öm, fontos, hogy megértsünk öm, azzal kapcsolatban dolgokat. Öm, egy Péter negyedik fejezetében fogok majd tanítani. Most még nem olvasok belőle, de, de majd ott, ott van néhány igelás, amit, amit szeretnénk, hogy együtt megnézzünk. És ott majd látni fogjuk, hogy, hogy arra vagyunk utasítva, hogy, hogy ruházzuk fel a gondolkodásunkat, erősítsük meg a gondolkodásunkat ezzel a témával kapcsolatban. Azért pontos, hogy ezt megtegyük, mert mert egy harc folyik a gondolatainkban ezzel kapcsolatban, ezzel, ezzel a témával kapcsolatban. Lehet, hogy te is már ismert embereket, vagy lehet, hogy te magad is már gondolkodtál ezen, amikor nehézségek közepette voltál, hogy valami nehéz dolog történt, akkor megkérdőjelezted Isten, Istennek a létezését, Istennek a jóságát, Istennek a szeretetét. És, és én már... Találkoztam emberekkel, akik ezért elmentek Istentől. Tehát ugye láttam rajtuk, hogy, hogy hívők, érdekli őket, vagy esetleg már életüket hozották Istennek, de valami nehézség történt az életükben, és mivel hogy nem tudták ezt valahogy agyilag feldolgozni, valahogy nem volt az agyuk eléggé felkészült erre, vagy felruházva, megerősítve erre, ezért uh, végül oszhatták az óra, tehát hátra fordítottak Istennek. Tehát ezért fontos, ahogy Péter utasít minket a levélben, hogy, hogy erősítsük meg a gondolatainkat. Tehát legyen ott a fejünkben ezzel a témával kapcsolatban tiszta, vagy, vagy legyen legalábbis biblikus alapja azoknak a dolgoknak, amiket így a szenvedéssel kapcsolatban tudunk vagy ismerünk. Ugye a másik dolog, amiért nagyon fontos ebben a témában, egy tisztázni dolgokat, az az, hogy az azért, mert nagyon töredékes az ismeretünk. Tehát nagyon, nagyon keveset ismerünk abból, amit, amit kellene. Üm, és ezért ebből kifolyólag nagyon nehéz megítélni, hogy éppen per pillanat mi a jó és mi a rossz. Üm, ugye... Rögtön, ami, ami valamilyen szenvedés, vagy fájdalom van az életünkben, valamivel kapcsolatba, kapcsolatban, azt rögtön elkörnyeljük, és azt mondjuk, hogy ez rossz. De aztán megtapasztaltuk nem egyszer, hogy ezek a rossz dolgok, vagy ezek a fájdalmas dolgok jó eredményt hoztak, vagy jó dolgok sültek ki azokból. És így végül az, amire először azt gondoltuk, hogy nagyon rossz, egy nagyon jó dolog sült ki belőle. Csak egy pici illusztráció ehhez. Két szomszéd találkozik, és az egyik kérdezi a másiktól, hogy hé, mi újság? És mondja, mondja a szomszéd, áh, figyelj, elszökött ezt a lovam. És a szomszéd mondja, hogy hát, az nagyon rossz. És a szomszéd mondja vissza, honnan tudod? Másik nap újra találkoznak, és hát a szomszéd újra kérdezi. Na, mi újság? És mondja a szomszéd, képzeld, visszajött a lova. Ó, nagyon jó. És mondja a szomszéd, honnan tudod? Harmadik nap, újra találkoznak, ugyanaz a kérdés. Mi újság? Azt mondja, hát képzeld, a fiam lovagol, azon a lovon ami visszajött, elesett és eltörte a lábát. Az nagyon rossz. Honnan tudod? Következő nap újra, újra jön a szomszér, és megint kérdezi: Mi újság? Hát képzeld, jött egy parancsnok, egy hadseregnek a parancsnoka, jött a falunkba, és mivel, hogy háborúba megyünk, ezért a fiatalokat, ugye a fiatal férfiakat összeszedte, és vitte őket háborúba. És mivel, hogy a fiam leesett, és áttörte a lábát, ezért őt nem vitték. Ezért otthon maradt. És mondja a szomszéd, hát az tök jó. És azt mondja, hát honnan tudod? Következő nap, <gül> újra találkoznak, ugyanaz a kérdés, mi újság? Hát képzeld, visszajöttek a fiatalok a háborúból, de annyira jól sikerült nekik, hogy senki nem halt meg, és mivel, hogy ilyen sikeresek voltak, Mindegyik kap egy nagy darab földet, és uh, jutalom, jutalomként egy nagy darab földet kapnak a királytól. És hát, mivel az, hogy az én fiam nem ment, ezért szegények vagyunk, jól lett volna, de ezért mi nem kapunk. Na, folytathattam, ugye? De eddigre már megértitek, hogy mire akartam kilukadni. A a lényeg az hogy, az, hogy töredékes az ismeretünk. Tehát az, ami, az amire ma azt mondjuk, hogy rossz, az arról kiderülhet holnap, hogy nem is olyan rossz, sőt, még jó dolog is az életünkben. És mivel hogy így, így, ilyen töredékes az ismeretünk, ezért... Um, ezért nem tudhatjuk, hogy milyen jót hozhat az a pillanatnyi szenvedés, hogy ez a pillanatnyi rossz, ami éppen az életünkben van. Sőt, a római levél 8. fejezet 28. verse azt mondja nekünk, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ez egy érdekes dolog így a Bibliában, ugye? Hogy, hogy azt az ígéretet kapjuk, hogy azok, akik szeretik Istent, tehát hogyha te szereted Istent, akkor neked minden a javadra fog szolgálni. Minden a javadra fog szolgálni. Ugye, és most jöhet ez a kérdés, hogy hát milyen javak lehetnek a szenvedésből. Ha javamra fog szolgálni, akkor éppen ez a pillanatnyi fájdalmam, amit, amit tapasztalok, mi jót hozhat az életemben. Na és itt jön a Péternek az első levele. Péter első levele, negyedik fejezet, és az elsőtől a harmadik versét fogom olvasni. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásban, tivornyázásokban, itt szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Az első dolgot, amit itt kiemel, amit, amit először is mond, amit említettem már az óra végén, az az, hogy, hogy arra utasít, hogy vértezzük fel magunkat azzal a felismeréssel. És itt érdekes, hogy maga a nyelvezet egy olyan képet fest nekünk, amikor a katona felveszi a páncélját. Tehát meg egy katonál, ugye háborúban, és akkor felveszi a felveszi pajzsot, ugye felveszi azt a páncélt, a melkas páncél, felveszi a sisokot. És így uh, ugyanezt, ugyanezt a képet uh, írja le nekünk, hogy, um, hogy mi is így vegyük fel ezeket az igazságokat, mint, mint páncélt. Mert, um, mert háborúban vagyunk. Um, Tudjátok azt, hogy a, a keresztények számára a legnagyobb harctér az, az a mi agyunk, az elménk. Ugye tudjuk azt a Bibliából, hogy egy keresztényt, egy újjászolatott keresztényt nem um, szállhat meg egy démon. Sátán nem veheti át az uralmat az élete felett. Viszont amit megtehet az az, hogy a gondolatainkra hat, a gondolatainkba, mint, mint ilyen tüzes nyilakat, és legalábbis a Biblia úgy olyan képet fest, hogy egy-egy gondolatot be tud így csúsztatni a fejünkbe. Nem tudom, hogy tapasztaltad-e már, hogy, hogy csak ugye a, a semmiből valamilyen ocsmány gondolat e, ott terem az agyadba. Valami, amit, amit nem éppen arra gondoltál, e, sőt, ott van az a gondolat, az az elképzelés, is te... Oh, és ez honnan jött? Ez most miért gondolok ilyenre? Miért futott ez most át az agyamon? Hogyha volt ilyen, akkor nagyon lehetséges, hogy ez a gonosztól volt. Ez valamilyen sátani, vagy démoni hatásra volt. Azért, mert éppen az agyunk az a, az a harcmező. Az elménk, a gondolataink. Ott zajlik a legtöbb harc keresztény számára. És hogyha a gonosznak sikerül becsempészni valamilyen hazugságot a fejünkbe, akkor nagyon sok kárt tehet a keresztény járásunkban. És ugye, tehát ezzel a témával éppen ezért kell így megerősíteni az agyunkat, mert a gonosz jön és hazugságokat fog mondani. Isten nem szeret, Isten nem gondoskodik rólad, elhagyott, elfordult, tudod még nem is létezik. És akkor csak azért, mert éppen valamilyen nehézségem mész keresztül, nagyon könnyen ott találhatod magad, hogy teljesen elfordulsz Istentől. Azért, mert elhitted a gonosznak a hazugságait. Az első dolog, amit említett nekünk, így a szenvedéssel kapcsolatban, jó dolog, ami, amiért ti javunkra lehet a szenvedés, az az, hogy a szenvedés elszakít a bűntől. Ha megfigyelzétek, az első versben azt mondja, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. És ez az első pozitív és jó dolog, ami, amit a szenvedés hozhat az életünkben, Az az, hogy elszakít minket a bűntől. Ugye amíg minden ember van az életünkben, kégyelmes, minden jó, fizikailag nem érzünk semmi fájdalmat, csekkeket bírunk fizetni, nem aggódom semmi tök jó, tök jó érzem magam. Ugye, hogy azok azok a pillanatok, amikor olyan könnyen becsúszik valamilyen bűn az életünkben, abban a kényelmességben, abban a jólétbe, olyan könnyen ugye, elkalandoznak a gondolataink, vagy a, éppen a testi vágyainknak több teret adunk, és így nagyon könnyen becsúszik egy-egy bűn az életünkben. Viszont éppen ellenkezőleg ugye, Amikor valamilyen valamiben szenvedünk, vagy valamilyen nyomás van az életünkön, akkor különösen testi, tehát hogyha valami fáj, akkor másra nem tudunk gondolni, csak éppen arra a fájdalomra, esetleg, hogy hogyha fáj a fogad, az, ez nagyon szokott fájni. Nekem is egyszer brutálisan fájt a fogam. Emlékszem, hogy semmire nem tudtam, semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, hogy hol van fogorvos, hol van egy fogorvos. Aztán el is mentem egy fogorvoshoz, és az, hát az ki akarta húzni, de mivel, hogy annyira szép volt már esve, így megfogta, és így letört a fognak a széle, és azért nem tudta, nem tudta mivel megfogni, azért csak a gyökerébe tudott tapaszkodni. És hát, ne higgyétek el, hogy ez milyen brutális volt. Ez kegyetlen, rendesen sápat lettem, és ez egy majdnem elájultam, úgyhogy meg is álltak, felpokhoztak, vizet adtak, kólát hoztak, minden. Tehát annyi, nagyon kegyetlen fájdalom volt, de higgyétek el, hogy akkor másra nem tudtam gondolni. Nem gondoltam semmilyen bűnös dologra, vagy semmilyen testi vágyra nem gondoltam, csak arra vágtam, hogy múljon el ez a fájdalom. És ilyen, ilyen szempontból... A testi fájdalom vagy a testi szenvedésnek az egyik jó dolga az, hogy elfakít minket a tűntől. És néha Isten megengedi ezeket a dolgokat az életünkbe, hogy egy kicsit jó irányba állítson minket. Néha megengedi, hogy, hogy, hogy egyszerűen kizökkentsen abból a, abból a rossz dologból, amiben belekerültünk. Ja, tehát ez az első dolog, amit, amit észreveszünk, vagy észre vehetünk az életünkben, az az, hogy a szenvedés elszakít minket a bűntől. És ez egy jó dolog, ez egy pozitív dolog. Olvasok talán a negyedik és az ötödik vers. Azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásoknak ugyanabba a posványába de számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és halottakat. A második dolog, egy pozitív dolog, amit a szenvedés, a nehézség hozhat az életünkben, az az, hogy megváltozik az életünk. A nehézségtől megváltozik az életünk, és ez, ahogy itt mondja, mások is látni fogják. Bizonságként lesz ez mások számára. Ugye itt azt mondja, hogy már annyira, annyira mások lettetek, hogy már haragszanak rátok, mert nem csináljátok velük ugyanazt, amit azelőtt csináltak Ugye? És így az életünk megváltozik, és biztonságá válhat más emberek számára. Ugye? És egészen addig, hogy, hogy bolondnak néznek, hogy ezt miért csinálod? Hogy vagy képes vasárnap reggel, vagy vasárnap délután? jönni gyülekezetbe. Masárnap az piheni, és senki nem csinál semmit gyülekezetbe jár. Hogy itt van péntek este, és itt vagytok gyülekezetbe. Hát mindenki kényt bulizik. Hát, szóval, hogy tisztel megőröltetek? Ugye, a, a szenvedés megteheti, hogy hogy szenvedés által megváltozunk, megváltozik az életünk, és, és bizonsággá válunk az emberek számára. Emlékszem, amikor engem kérdeztek a barátaim, amikor megkértem, akkor kérdeztek, különböző kérdéseket adtak fel nekem, hogy ugye, mint hívő. Ugye a tipikus kérdések. És neked nem szabad inni? Neked nem szabad csajozni? Ugye, ja, tipikus kérdések lehet, hogy is kérdezték már. És tudjátok, a válaszom az volt, hogy tudjátok nekem nem, hogy nem szabad, én nem akarok. Én eddig ezt csináltam, és üres volt. Semmi nem volt benne. Ugye? Belefáradtam, hogy másnapos legyek. Reggel felkeljek, és hálán a fejem, és akkor fél napig azt tudom, hogy hol vagyok. Ugye? Belefáradtam, mondtam, nekem nem kell. Találjunk arra, hogy én nem is akarok világi lányt. Én keresztény feleséget akarok. Szeretném, hogyha a feleségem ugyanúgy hinne Istenben, ahogy én. Ugyanúgy égne a szíve Istenért, mint ahogy nekem. És így rájöttem, hogy nem azért, mert valaki megtiltotta, hanem mert megváltozott az életem, mert Isten megváltoztatta az életemet. Ezért nem akarom már tenni ezeket a régi dolgokat, és az emberek itt csodálkozta, Tehát a szenvedés, a nehézség megváltozta, Hatja az meg is fogja változtatni, és bizonságát fogja tenni. A hatodik versben, folytatjuk, azt mondja, mert a holtaknak is azért hirdetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Most első hallása egy kicsit furcsának tűnik, de ö, a lényege az ennek a versnek, hogy ami, ahogy beszél itt a holtakról, ez végül is... Ö, itt végül is a mártírokról beszél. Azokról beszél, akik a szenvedésben az életüket adták. Istenért, vagy az evangéliumért. Um, ugye, ők azok, akiket az emberek halára ítéltek. Ugye, az emberi mértékek szerint el, el voltak ítélve, tehát halára ítélték, akár megkövezték őket, ugye, um, de most Istennek élnek lélekben. Itt azokról az emberekről van szó, akik mert elhitték a jó hírt, mert, mert Istent elkezdték követni, ezért, ezért végül az életüket vesztették. És lehet, hogy ezen a földön, ugye egy szenvedés volt, ezen a földön elítélték őket, sőt, halálra ítélték őket. De ők most Istennel vannak, lélekben, azt Istennel vannak, és jó helyen vannak. Ugye a harmadik dolog, amit, amit úgy felismerünk, az az, hogy egy jó csapatba vagyunk, egy jó csapatba kerültünk, amikor szenvedünk a hitünk miatt. Ugye Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek miattam. Mert ugyanezt tették a profétákkal. Ugye gondolok, Ézsaiása, Jeremias, ezek Ézsai, Ezékiel. Ugye mindezek a proféták, ezek ugye, hűségesen ugye, szolgálták Isten és sokan ezek közül ugye, az életüket lesz éppen ezért. És ugye példaként hozza fel őket, hogy őket igen, ők is ugyanezt tapasztalták, ők is, őket is elítélték, őket is halára ítélték, de most uh, Istennek élnek. És ez nekünk egy bátorítás, hogy wow, hogyha én is ezt, ezt um, én is ebbe benne vagyok, és én is uh, kitartok a szenvedésbe, akkor egy jó csapatba kerülök, egy jó, akkor egy különleges emberek közé számítanak engem is. Következő dolog, hetedik vers. Mindenek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. A negyedik dolog, amit a, nehézség, amit a nehézségben jónak láthatunk, hogy megtapasztalhatunk, az az, hogy a nehézség a világ mulandóságát mutatja meg nekünk. Ugye azt mondja, mindennek a vége pedig már közel van legyetek, tehát bölcsek is józanok. Ezzel is bátorítani akar minket, hogy jó, most szenvedtek, de lássátok meg, hogy ennek, ennek hamarosan vége lesz. Volt már, hogy a nehézségben kiáltottál Istenhez, hogy uram, gyere vissza, most rögtöd. Kérlek, Istenem, vigyél magadhoz ebben a pillanatban, mert ezt már nem bírom ki. Ugye? Biztos is volt, és ezek gondolatod. De amikor jó történik, van eszünkbe jut egy ilyen kiáltás. Inkább azt mondjuk, hogy Uram, várjál egy picit. Még egy kicsit azért várjál. Én emlékszem, amikor az esküvünkre készültünk, akkor, akkor az volt a kiáltásom, akkor, Uram, csak még a, a nászutunkat várd meg, utána aztán visszajöhet, Uram. Ugye? Jó dolgok voltak, hát jó dolgokra vártam, és azért ebben a, abban a Kényelmes jó dolog van. Nem az örökké valóra figyeltem éppen. De amikor nehézségben vagyok, akkor, akkor rájövök, hogy, hogy hát, ez a föld mulandó. Ezek a dolgok nem is olyan jók, ahogy ezt én időről időre megtapasztalom. De ott van a mennyország. Ott van, ott van az az örök élet, amit Isten ígér nekem. Az az a hely, ahol én Teljesen boldog leszek, és minden vágyam ott belesz teljesedve. És, és a nehézségben éppen ezt látom, éppen erre vágyakozom. Azt mondom, Jézus, gyere vissza, vigye magát a most rögtön. A következő dolog, 8. a 11. versig. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Vegyetek egymással a vendégszeretét zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgálját, szolgáljátok -e azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jóságára. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igényét. Ha valaki szolgál, úgy szolgálja, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék dicsői Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom erőfeszülőnök kiáll. Az ötödik dolog, amit, amit felismerhetünk, vagy ami pozitív dolog jöhet a szenvedésből, az az, hogy a nehézség szolgálatra indíthat minket. Ugye a világ az, az ugye után mert nem lógok vele. Ugye, semmi baj, akkor megyek, megyek a hívok közé, megyek, megyek egy gyülekezetbe, felkeresek olyanokat, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Ugye, ha nem a világgal, akkor mi maradt? Jó, akkor tudod mit, akkor meghívok magamhoz néhány keresztényt, és lógunk együtt, kártyázunk, vagy bármit. Ugye, és ezt hívják szeretetnek. Ugye, tehát a, a nehézségben vagy, hogyha a világ elutasít engem, elítél engem, akkor mi marad? Az marad, hogy keresem a keresztény közösséget. Keresem azokat, akik, akik ugyanúgy gondolkodnak erről az egészről, mint én. És ugye ebben nyilvánul meg aztán a testvéri szeretet, a vendég szeretet. És itt, itt majd, itt ugye akár a lelki ajándékokat is lehet gyakorolni, vagy használni. Tehát a nehézség az, az erre készített engem, hogy ahogy tapasztalom a világban a, a negatív, a rossz dolgokat, az elutasítást, akkor mit csinálok? Rohanok Istenhez, rohanok a keresztények közé, rohanok olyanok közé, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Tehát öt dolgot soroltam fel, így a, a nehézséggel kapcsolatban, és öt dolog, ami, ami, ami jó, ami a javunkra szolgál, amiért a nehézség javunkra szolgálhat, az az, hogy a szenvedés elszakít a bűntől. Ez volt az első. Elszakít a bűntől. Második, a szenvedés megváltoztat engem, és bizonsággá válok. A harmadik, a szenvedés által jó csapatba kerülök. Komoly emberek közé kerülök. A szenvedés a világ mulandóságát mutatja meg, vagy az felismerhetem a világ mulandóságát. És az ötödik, a szenvedés szolgálatra indít engem. Hát ez volt az a, ilyen öt dolog, amit, amit úgy Péter azt mondja, hogy figyeljetek oda, ezek lehet, hogy most szenvedtek, és nehézségben vattok, de, de lássátok meg, tehát erősítsétek meg a gondolataitokat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy igen, Isten néha megenged nehézséget, de, de javatokra akarja szolgálni, de javatokra akarja használni ezt a nehézséget, vagy ezt a fájdalmat, amiben benne vattok itt. És végül olvassuk el a 12 a 14 .ig. Szeretteim, szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásról támad közöttetek, ne, háboruj, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vattok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Itt ugye um, azt látjuk, hogy Péter azt írja nekünk, hogy a szenvedés és a dicsőség kéz a kézben jár. Ez a kettő elválaszthatatlan. Sőt, egymástól függnek. A dicsőség szó héberül azt jelenti, hogy habot, aminek a, a, a szóról szóra kell lefordítanom, akkor azt mondanám, hogy nehéz vagy tartalmas. Maga a szó dicsőség valami tartalmasról szól, valami, ami, aminek súlya van, valami, ami nehéz. És ugye belegondolunk akkor, hogy minden ember vágyakozik valami tartalmasra, valamire, aminek súlya van, valami, ami úgy, ami úgy valóban betöltheti az ember életét. Ugye olyan sok dolog van az életben, ami, ami ilyen, olyan, mint a Lofi. Ugye, pff, o, milyen nagy, milyen szép, puk, kész, vége. Már nincs egy. Sok mindent megtapasztunk, aminek olyan jó ígérete van, de aztán a végén azt látjuk, hogy hát ez üres. Ennek nincs tartalma. Ez ott, ez ott nem hagyott valami, valamit, valami tartalmasat, valami hosszú távút az életemben. Ez csak úgy jött, és úgy, ahogy jött, úgy is ment. Tehát a világ tele van ilyennel. Miért? A Biblia az nekünk erre választ, és a válasz az, hogy minden ember bűnös, és hiányal van Isten dicsőségére. Amikor az ember bűnbe esett, akkor, akkor elveszítette Isten dicsőségét. Isten dicsősége elhagyta az embert. És azóta, amióta ember bűnbe esett, és nem tapasztalja Isten dicsőségét, Isten jelenlétét az életében, Azóta ez a vágyakozás folyamatosan ott van az életében. És próbálja azt betölteni, keresi a tartalmas dolgokat, azt akarja, hogy, ez, hogy, hogy valami súlyos, valami nehéz, valami valódi legyen az életében, de sehol sem találja. Viszont ugye Krisztusban, mivel hogy megvan a bocsátva a bűneink, ezért újra részesülhetünk Isten dicsőségében. Újra kaphatunk abból a tartalmasból, abból a nehézből, abból, ami, amire annyira vágyakozunk. És ugye itt az, azokban a versekben, amiket olvastam, a 13. versben, ugye kétfajta dicsőségről is beszél. Beszél a, a jövőbeli dicsőségről mit akkor kapunk, amikor Jézus visszatér. Azt mondja, hogy, hogy amennyire részesült a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőséges megjelenésekor újonva örülhessetek. Tehát azt mondja, hogy most szenvedtek, de amikor visszajön majd Jézus, akkor, akkor majd örülni fogtok, majd, majd részesültek abból a gyönyörű dicsőségből, az ő megjelenésének a dicsőségéből. A 14. versben. Viszont arról a dicsőségről beszél, amit most megtapasztalhatunk. Boldogok vagatok, ha gyaláznak citeket a Krisztus nevért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Üm. Ugye mind a két dicsőségnek köze van a szenvedéshez. És ha belegondolunk, ugye ez teljesen ellenkezik azzal, amit a világ beszél, vagy amiről a, a, amit a világ ígér. A világ azt mondja, hogy a dicsőség a szenvedés mentes életben van. Minél kevesebb a probléma, minél kevesebb nehézség van, annál dicsőségesebb az élet. Ugye? ugye? Gondolom ti is ezt halljátok. Akkor jó az élet, hogyha nincs semmilyen probléma, hogyha nincs semmilyen nyomás az életemen, az, az a legdicsőségesen. A Biblia viszont azt mondja nekünk, hogy minél nagyobb a szenvedés, annál nagyobb a dicsőség. És kinek van igaza? S csak gondoljunk bele, hogy, hogy mi van a világban. Csak gondoljunk azokra, akik a leggazdagabbak közé tartoznak. Ugye mindenre van pénzük. Nem. Nem kell aggódni, hogy hogy fogják kifizetni a számlákat. Nem kell aggódni, hogy mit fognak enni. Milyen ruhát vesznek. Sőt, a legbrutálisabb ruhákat lehetik. De ez mellett mit látunk az életükben? Vállások, drogok, kiábron, kiábrándulás... És rejtőzködnek a fotósok előtt. Ugye hol van az a dicsőség, amiről a virág beszél? Hol van? Hol van az a, az a, az a beteljesülés, az a, az a teljesség, az a, az, a, az a tartalmas élet? Nincs. De mi az, amit a, ugye, mi van az, amit a Biblia mond? Csak gondoljunk bele a Bibliának a legnagyobb szenvedésébe, a keresztre. Ugye tudjuk, hogy Jézus olyan szenvedésen ment át, amit, amit el sem tudunk igazából képzelni. Ugye, és látjuk azt, hogy a szenvedésed halállal végződött. Mi lett ebből? Mi lett abból a kemény, brutális szenvedésből, amit Jézus végigcsinált, és aztán meghalt? Az, hogy 2000 évvel utána róla beszélünk. Ez elég jó dicsőség, nem? Tudtok mondani nekem valamilyen tárt, aki 1800-es években élt? Valamilyen híres ember. Ide? De, de azok, hogy sokukról, akik akkor, vagyis na, akik most híresek, ugye visszatekintve, az, ugye azokat akkor nem is tárolták, tehát akkor nem is voltak nagyon híresek, csak a haláluk után lettek híresek. De nem, még hogyha volt is, ugye nem emlékszünk rájuk, nem tudjuk, nem ismerjük őket. De itt van Jézus, aki 2000 évvel ez után, na, ugye halála után, szenvedése után mindig róla beszélünk. És ugye az van, hogy most az atya jobbján ül, és várja, hogy minden a lábai alá legyen vetve. Ugye az ő szenvedése tartalmas dicsőséget hozott. Tartalmas dicsőséget. Ugye Isten nem cseréli le a nehézséget dicsőségre. Isten nem azt mondja, hogy figyelj! Legyen könnyű, elveszem tőled a fájdalmat, elveszem tőled a betegséget, elveszem tőled a problémákat, és adok cserébe dicsőséget. Nem, Isten átváltoztatja a nehézségeket dicsőségre. Ez, ez, ez az, ahogy Isten munkálkodik. Hogy mindaz, ami esetleg a legnagyobb fájdalmat okozná az életünkben, az mind a javunkra tudja formálni. És, és ennek által megtapasztaljuk azt az igazi dicsőséget, amikor Isten lelke rajtunk van, amikor abban a nehézségben ő megerősít minket, ő ad erőt, az ő jelenléte, az ő dicsőséges jelenléte, a tartalmas a nehéz jelenléte, úgymondván, betölt minket és átvisz azokon a nehézségeken, azokon a fájdalmakon. Ugye azért van az, hogy a keresztények, miután átmennek egy-egy nehéz időszakon, azt mondják, hogy hát tudod, mit semmiért se cserélnem le. Olyan dolgokat tanultam, olyan dolgokat tapasztaltam abban a nehézségben, amiket soha semmiért nem cserélnem le. Ugye ez elég őrülött. Ha belegondoltok a világ számára, ez egy totál őrültség. Ugye, a világ nem tud mit kezdeni a nehézségekkel. Meg akarnak szabadulni. De mi azt mondjuk, hogy nehézség? Na, akkor gyerünk! Gyerünk, akkor, akkor van! Gyerünk bele! Gyönyörű ígéreteink vannak, és Isten ebből valami dicsőségesen fog kihozni. Akkor álljunk elébe! Nézzünk szembe ezzel! És ez ugye világ számára az egy őrültség. De ezt csak a keresztények mondhatják így. Csak ők ö, szállhatnak így szembe a, a, a nehézségekkel. Mert, mert Isten az, aki ezekben a nehézségekben adja az ő lelkét, adja azt a dicsőséget, és egy, és egy ö, értelmet ad ö, mindennek, amit megtapasztalom. Így utolsó néhány verset akarok elolvasni, és aztán befejezem. János evangélium 16-ig fejezet 19-től a 22 -ig. Itt Jézus a tanítványokkal beszél, és, és ez a téma, a szenvedés a téma. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősköttek egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, tehát ti sírni is jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátok majd, meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötök senki sem veheti el tőletek. Miről beszélik Jézus? Mivel akarja őket bátorítani? Hogy a felkészíti őket arra a pillanatra, arra az időre, amikor őt majd keresztre feszítik, meghal, és a sírban lesz három napig. És azt mondja, hogy sírni fogtok. A világ örülni fog ennek, tehát is sírni fogtok, és a fájdalmatok nagy lesz. De egy idő után ez a fájdalom örömre fog átváltozni. Ugye a fájdalmat nem lehetett kikerülni. Ezt a, ezt a nehézséget nem lehetett um, elvenni. Jézusnak keresztre kellett mennie. Keresztre kellett mennie a te bűneidért, és az enyémért. De mégis ez a nehézség, ebből a nehézségből végül nagy öröm lett. És olyan öröm, ami Jézus azt mondja, ez egy olyan öröm, amit senki sem tud elvenni tőletek. Ugye milyen sok örömet el tudnak venni az emberek tőlünk, Ugye? Nézek ott egy filmet, ugye elveszik a távirányítót, és átkapcsolják. De hát én ott akartam, hogy... A távirányítóval elveszik az örömünket. Ez elképestek. sok minden van. Sok minden van, ugye, ami, ami egyszerűen, amit elvehetnek tőlük. Sok öröm van, ugye, ellopják az autónkat, felgyújtják a házunkat, ugye, és az örömünket elveszik. De Jézus azt mondja, ezt az örömet senki sem fogja elvenni tőletet. És valóban így volt. 12-ből 1-10 11 mártír halált haltak. Annyira nem tudta senkitől elvenni azt az örömet, hogy Jézus feltámadt, hogy ők az életüket adták. Életüket adták ezért. És Jézus ezt az egészet szüléshez hasonlítja, és ez egy érdekes dolog. Üm, ugye Jézus azt mondja, hogy amikor majd ott leszek a sírban, akkor majd jajgatni fogtok, de az de olyan, mint amikor egy, egy nő szül, hogy fáj neki, de utána megszületik a baba is már, és aztán majd örül, és el is felejtette, hogy fáj neki. Ugye érdekes a hasonlat, hiszen Jézus halála újjászületést hozott nekünk. És milyen érdekes látni Jézust a keresztem, ahogy, ahogy oda megy a katon és a láncjával, ugye az oldalát átszúrja, és víz és vér jön ki. Ugye ugyanaz, ugyanaz a két folyadék, ami szüléskor és kijön. Ugye szülésnek a két ugye, folyadék, a vér és a víz. És milyen érdekes, hogy pont az oldalából, ugye Ádámnak, Ugye, Isten kivette az oldalából bordáját, és abból egy mennyasszonyt formált neki. És ugyanúgy mi is, mint Krisztus mennyasszonya, ugye, az oldalából gondolván újjá születünk, és, és új életünk van benne. Tehát Jézus átmegy mindezen, hogy nekünk új életünk lehessen. a fájdalmas, szomorú volt, de aztán egy olyan öröm, egy olyan dicsőség jött belőle, amit soha senki nem tud elvenni. Se tőlük, se tőlünk. Tehát újra Isten nem cseréli le a szenvedést a dicsőségre, hanem átváltoztatja a szenvedést a dicsőségre. Tehát ne, ne keressük ott a dicsőséget, ahol a világ keresi. A probléma mentes életben. Hanem engedjük, hogy Isten a szenvedésből... Egy tartalmas, dicsőséges dolgokat hozzon ki, hogy az, azokban a pillanatokban e, megtapasztalhassuk azt, azt, azt a súlyosat, azt a, az értelmeset, amit ami, ami csak Isten tud adni, ami a világban nincs. Ja. Ennyit szerettem volna nektek, ez 43 perc, az nem is jöntős sok de. de imádkozzunk egyetlen. Uram, köszönjük, hogy, hogy, hogy, hogy sok bátorítást adsz nekünk. Uram, tudjuk, hogy, hogy te, te nem fogsz minket um, megmenteni, vagy meg kivenni a nehézségekből. Sőt, uram, még azt is mondod, hogy mint hívők, mint keresztények, még több szenvedést fogunk tapasztalni, mint azok, akik nem hisznek benne. Uram, is um, néha ezt tapasztaljuk is. Néha, néha valóban nehéz, uram. Nehéz, ha kinevetnek a hitünk miatt. Nehéz, ha elutasítanak, uram. Vagy csak egyszerűen néha nehéz, mert, mert a gonosz támad minket valamilyen lelki támadásban. De uram, um, köszönjük azt is, hogy, hogy olyan sokszor megtapasztaljuk, hogy te ezekből a nehézségekből olyan dicsőséges dolgokat tudsz kihozni. Uram, hogy sok mindent tanulunk, ahogy átmegyünk ezeken a szenvedéseken, és olyan értékes dolgok ezek, uram, hogy nem is cserélnénk le. Sőt, még azt mondanánk, hogy, hogy újra átmennék ezen a nehézségen. Mert olyan, olyan dicsőséges, olyan tartalmas az, amit te kihozol belőle, uram. Ahogy adod a szent lelkedet, ahol, ahol tapasztaltatod velünk azt, hogy mellettünk állsz végig, uram. Uram, köszönjük, hogy ilyen csodálatos Isten vagy, aki, aki, aki nem. Um, aki azt akarja, hogy, hogy, um, hogy egy valódi dolgot tapasztaljunk meg, hogy, hogy megtapasztaljuk azt az életnek ezt az igazi értelmét, a Te jelenlétedet, a Te, te munkádat az életünkben. Uram, is erre vágyakozunk. Még ha néha Uram a, a világban keressük, és mindenféle más dolgokban de uram, azt látjuk, hogy, hogy azok mindig üresen hagynak minket. De az, amikor veled vagyunk, amikor, amikor megtapasztaljuk a jelenlétedet, uram, az, az örökké való. És azt senki sem tudja elvenni tőlünk. Lehet, hogy támadnak azért, lehet, hogy kinevetnek érte, de mégsem tudják elvenni az örömünket, mert megismertünk téged, uram. Köszönjük ezt, Jézus. Amen. Amen.